Jo! Jo! Gauan entzuleak, gau, gau emankizun berezia dugu ez iso eta ez zaharaz ga iso ez, gure lehen aldikotz uh, kantuak zuzenean ukanentugu, uh, eta hori uh, parada berezi baterako, bilak ahatxean, angeruko la lobiak ustatuan, angeruko kimoa ikastolak gau aldi bat antolatuko du, uh, eta gau aldi horretan, ertzainak delari omenaldi bat eginenda, iru musikari galetu, mas, musikari eri galetu diete eta le mitiko gen bertsioak egitea, eta horretan ezen dira uh, bizkaianak. Hayak, Shavi eta beniatuta, triste eta gaujo jena, aurriko bat zutaiteko, triste amourgui gurekin dugu gauantzuri. Gauantzuri tentsure guzieri, ontsasira, bika inmidesker. <laughs> Su sénan etrocela, ardwan, ga achatuntan, shakeanto ko travaite. Baio, eh, shakeanto Txekantu, xabi, uh, xin, sandu, uh, torri, bineat, uh, EDS. Uh, Benazuk, emango, diski usu, ertainak talaren berchua batzu, akustikoan eta susenean, iso emankisun ean. Uh, Txena idut, uh, len aldia dela lauri, tendugula emankisun untan. Ordan ez duda, suen mesuak ustea, iso emankisunaren Facebook orri hartugu beti betibesa lagazki edarbat, ortset maten, alko ditu sue. Isho! Isho Facebook andairi. Utzi inezuak, horak, galderak, iso orrialdean. hori aldean. Ixoo! Eta uh, asien tzintzule, lehenkantua, entzunen tzintzun, nahi nukideakin zaretik, ertzainak, taldearen, horren uh, bat, du bertsoak ingo dituzun, ez beste tale bat? Hala, e, eni auta alfar hori eskatu uh, bergenioan, eta uste dute hori egintzutela, haste guntan. Eta asizen, sutagarrekin, mm. haste eh, lan. Pasti, enurtean beraz en egintzuten ekitaldi hori. Ostatuan, Berlín, zen, eta lobiak ere ostatuan berdin, hainaute kantoratu zuen eta keratu zuen e, suta garza, gure, gure e, a, nera garaieko, talde nagusi bat zen. Eta beraz, Xabi Bizkaik eramantzun di pasten urtean maian alfajorekin eta beste talde batekin. Osongi pastu zen hor, korika egunean angerun. Eta bazen gogoa errepikatzeko hori, beraz beste talde batekin eta gian ere ato zen urtean. E. Ongi barin badoa ere behirugaren tale bat aukeratuko kodoin autek, edo gure akitea nikusiko dugu. <laughs> Baina bai, bario edek jada eta, eta bario du nikus dugu. Zainak, eh, tale bere ez jasen. dugu, behinat mendik koran erdibatekin baitu egizkile bat Pampi Merkapi derekin, eta eh, spikatuko digustu, Janik, badakitelao do baitu zelaideak lehen uarteko? Uste gutu hori raten duela. Uh, Moetuko, ezten gila lehenkantuatekin. Zer dioko diguzu? Dioko dut bi minutu ero. Bi minutu ero, dan usten zaitugu uh, zure uh, prestakuntzan. Eta... Uh, bi minutu ero, erzainak talearen lehenkantua, Tristan Murrik uh, autatua. Zuzenean gira iso eman kizunan eta Tristanek emango dizkigu kantu horiek zuzenean. A, Tristan nahi duzularik. Zuri gaita presz zade laika izi da Zuri gitararekin boho katzen iduriz Gana inuke ere bai Lenaldia dela, orduan ez du da Mesua kustea naibauzue kantu bat Entzun gertzainak taliarena Edo Tristanek emanen du bere Listan balimada edo guk entzatuko Gira atsematea ere Baina Lenaldia baita eman zuen Iritzia ere, ea gauza hona den Horigitea, soinua hona den ere Ez du da, momentuko Tristan Presz aela? Rest, arsiko gira Arsiko Maia, witziki ongi zunitut. Ados. Aztitzirani surik. Aztitzirani Gede lagar, gertokiaren gainetik ira gaiten diren Altzeiru borditzak, ortsaiz mugatutzat, joditzazke zunean Bi jotzatinkatzen, zaizuegoko Itxasora inotren batu alapentsatzen, hasten balin bazara Bi minutu ero, errimina mi ero erri miña Carica surprise de sola tu etan hai se ha chat se na vede arbolen puntak ma corre Txorri trakatzen gizara, udaberri irean molekuretan Ilargira inoairatzeko gogoa azten, asten barin bazara Bi minutu eron erri mina. Bi minutu eron erri mina. Barole hortua euriak umirkibus ditzen dizunean Zaurri Zabalaren ziztak pixka diabalduz Etxeram eta laguneri telefonatuko duzula Bietan ziendagin zunean Gero beldurrak urutzen fikaturik gabinan kalatzen Astenbarin bazara, bi minutu ero errimina Bi minutu ero erri miña Bi ero erri miña Bi ero erri miña eta len artean, betiko etzana pausatzen, imaginatzen zarenean. Gutizia horon, diaten dizun, sangre malzura zeluletan barna, eratzen bailitza izuke, peintzazorio txu izan, gozinatekela, asmatzen, asten balin bazara, bi minutu ero erri mina. Vi minutos eram arriminha Vi minutos eram arriminha Vi Tristan burgi entzuten genuen biminutu edo dezena kanturi Erzainakta uh, lehen kantua ezagutu zuen oski gau untan hori oribakik entzungo baitugu uh, Tristan burgi bigarren kantua ten gingo digu leister Moentuko ez dudabea ematea Facebooka norba dugu arrezkieter bat Gaiteko serpentsatu zuen lehen kantu ortaz Besteak ere serentzunai du zuen Tristan, zuetzat, nola paszada, schoinu angi zuetzat E, Zutxo hori gitarren zuten gazkoan, baina, hori, 6 gitarren zuzen duko dugu, eskesa. Hori <laughs> da, pixkat, bat bateko gauza zuzen zuzenan. Hori da, zuzenan gitarren gitarrenak da, eh. Um, idurizet, nahiko zailak direla dutzen bileziki bai, e, bai, bai, gitarren, zen, eh, erztzen italdean, eta ez zuen kantatzen, beraz, ere. Bai, hori kantaria e, kantatzen zuen eta ez zuen gitarra jotzen, beraz ere badu uh, pizkat bere hitzak pausatzeko manera bat eta guzi. Bai. Da u kantatzen gerone Xabi Lekin biski saidera. A parte uh, uh, de ça elle a worka kantua beñatena. GuPR mm -hmm. harttu zuen azzurekoskoak dizkan hor zigagi oszanarioz, eta beak ere kendu zituen niniz batzuk, zentainenezkoa zi zen. Ay. badu, eh, badu genzsburg bat bezala badu eh, auskatzeko manera bat bizki zai den alortzeko hai. Uh, Sezen batzira justu ertzen egitzaan bost sei? Eh, Ger ba, izan dira aldaketak ere gainera, zta, bon, ba, Sen, eta, bon, zen trikitsa gero joan zen eta formatuiz zuten beste eta mm -hmm. batzuk zazpi eska eta guzi. Lase, mugitu da eta on disko disko iniz bada, bera se. zendeak jistuan aldaketak, eh? Aztainak uste nu, lehen diskoa larroi eta lauean eta azkena larroi eta oniko nik dudanak, bedaren? Bai, bai, bai. Eish, dira? Ustu nu, lehenak utzikaz izi dela. Aztainak, telda? Diltzizait. Bai, ez ez ez hori da, Aztainak lehena lauean. Eta gero bai, e, gindizute, 6 e, diska sortzi urtetan, bera, spentsa. Gisztolanda gindizu, erabantzutela. Hor ikusten uh, kustetazua, entzulak, dena badugu hemen, ebozu kantu bat entzun Gerosago, or, Tristanek bigra dugu, baina Gerosago demorokan dugu ere zuen uh, eskaintzak kukaiteko, ez duda, emaitza mezu bat Facebooken, hor badugu hori der bat argazki, eder bat ekin, ez da? Ez, da? <laughs> <laughs> ez dut <nik> hartu, <laughs> <laughs> <laughs> Ez dut kritikatuko. Hogi e, da, Ogi bi bat zu. Ah, mendik ikusten uter, iotik. Vai, vai, vai. Ah, bla, bla, bla. Nostalgia efektuarekin, eh. Ongi hautatu zure. nostalgia, nostalgiaekinagiraurri entzten. Bai, bai, guretzaldeak giston oroimiña. Eh, uh, bigan kanturi eginaintzen, uketeekin nola tratatu ituzu kantu, no tratatu ituson kanturi, edo suriria zen berbera itea, edo tristaren estiloan nola egin Bo, oh, eh, bo behartu az zila, duzen giztaz, diotzen duzularik bakarrik eh, gitarra akustikoa eta hutsarekin bertozira behartu bertzen moldaketa batzuk eh, egiteko. Eta gero nola zautatu kantuak, nik entzun duen berriz diskografia osoa, beraz autoan, or, eh, bila eta bila autoan. Eta aukeratu nituen batzuk elgarrikin ongi eh, parekatzen zirenak. Mm -hmm. Eta gero xabik beradetik eh, zituen bertze batzuk. Eta azkien uste dut badogula zet naiko, naiko polit bat. Ba kantunaiko ezagunak, eta gero badira kantu batzuk, haukeratu ditugunak, ba, batez ere hitzen aldetik. Kriston mm -hmm. hitzak dira, zinez, igazko uh, poeta zen, eta uh, gai politikoak ere, uh, johatzen zituen, uh, kriston ongi, uh, basistak idatzen zituen, naho, gehenak, kristona, e, kristona, zinez. Uh, ez, ez, ez da behitze, horako behitze talerik, Euskal nik uste. Hore, <laughs> <laughs> eh. hori egana da, bedaren behitze taleriko zientzat, hori da, elburua orain, uh, Uh, osa bereitean, bedaren, obeto gitean zahitik ez? Za za ba za ba ba ba Txatzen da? Zaila, obeto, hori baino obeto zaila. Baina entxatu behar da ere? Xabik, duzen kantabar izan, amets prefabrikatuak. Bai. Entzuten duzu hori, hori idazia izan dela aurten. Uh, agipatzen dira teknologiak, agipatzen dira... Gure, men den, gaon uh, denak, gau zagu zioiek, bera az... Uh, zinez hori ikusten duzu, historioa paxa eta, hoartzen zila, zinez testu testubat sin es ona sen edo edo bizikionak ber ox be bizikionak dira bigran kantua tinodi no time for love urida da, school it it's about that right ez da ez da deus ara Ez serait technique nécessité in soutien mais so pues da kit ere bai ikuskozu eta eta ingelesa iglesias batzuk aipatzen ditu ere belfast aipatzen ditu hala psikat batua edo irlanda edo gausauiek beraz Hagiano htakozeman dio uh, titul bat ingelesez baina ez inoiz ez da ez da ingelashika belkantutan ados no tem for love <laughs> akzentubikanea ekin, No Time for Love. Uh, Ertzainak talearen gaurko bigarren kantua, Tristan Morkik digu maten uh, berriz zede. Um, ez dut da juta Facebook horial dela, berriz raten dizuet, maina gara lenaldia dela okor sabatiten dugular, nahi dugu zuen edizia hukan, uh, kusteko hermaite du zuen, eta abar, um, bigarren kantu huri ingo dugu, bedala, presaelaik, uh, Tristan Baina ez urlaik, kusen utakordatzen hori, hori mietetuko nizpiskabat, hori denbola ustendiot belezak egiteko. Biak izango da, Gawaldi hori Angeluko Kimo, ikastorak antolaturik biak harra-tseko saspi terditan, ez manez oker, lalu biak ustatuan. Uh, Ezango dira orduan Tristan morgi eta bizkailanaiak. Xabi bizkai ere dena uh, shotan bebiz taldean, turri dena eman dihanik. Eta bainat bizkai dena bela tori taldean, biak kantariak. Xabi uh, ere gitaranai da eta bainatuzak izakuzko gero uh, Tristanek rango digu. Um, Baina momentuko entzun dugu kantu hori No Time for Love. Ea pressaren, Tristan. Hora inbai. <laughs> Reve animaleko reverb haurekin. Uu. Uh, Uu. Uh. Uh. Ego gitarra. Gitarra egotzen dut. Ego batzen. <laughs> Bizkera. Naiz huraik. Oien legea guretzat aparte gartzela isea uspena ta isiltzean. Oien legea zutan ieuren gixare ukitzea. Gordeak dituzo armata kontrako altzeiru atzean. Eta gune gargasen, mende mendegaudenok okerrumen gauden. Ez dute uste maitatzen gauean Tortura sufritzen zelatan ustretzen gotu nakidezten eta bertan hil Eutsi zioten, minari baina bakkardadeak iren txin Gortek justizia egin zieten Matoi txukunen gisa Maiz borrokatuak irango goz, baina maizago hitzea ahi Ez dute uste maitatzen gauean, ezagurri keznegarri gauean Ezer gaitik ez norari gabe, Sirena garai isi bakarra gauean. Era Franzizo gaztea baita lehen leguxua toman makiluie ere. Etorri ziren, patzio bo bizan, zelagunen bira, Bostonen, Chicagoan, Santiagoan, zelagunen, Berstovian, gazte izen, eta berfasten. Eta hain besta baldekutan, Hau zerren damai gabean, Ez dute eusten maitatzen gauean, ezagurrikez negarri gauean Ez ergaitik ez norari gabe, sire nagara isi bakarra gauean Zatoztean aien borukan, lagundu nahi duten guztiak, garra olik duzintezke Baina gerra egon badago Arrainak itxaso behar duta herriak Zubehar zaitu Gure gogoa akino nartian Ez da belturra nagusituko Ez dute uste maitatzen gauean Ez agurrik ez negari gauean Ez ergaitik ez norari gabe Sirena gara Isi bakarra gauean Sirena gara Isi bakarra gauean Sirena gara ishi bakaragawean sirena gara ishi bakaragawean sirena gara ishi bakaragawean sirena Shiva karagahean, zirenagarai shiva karagahean, zirenagarai shiva karagahean. Testamurzik <truz> emanik uh, Erzainak talaren gaurko bigarren kantua No Time For Love, dezena kantu Ori o Obito Noire, Vai, Sucré Balle, Bakrik gira eme, eh? gubiak bakrik, dena <laughs> egin behar um, da baxi abat. Ez du da erraten dute, baina joita Facebookera ikustera nolakoa den gure orri edo hori eta argazki edo hori. Bigeren kanturi no Time for Love, ordoan egin uh, gozu bihar ahatxean, nolapas gero uh, zu eta bizkaia nahien artean. Zu kantu bat eta aia kantu bat edo denak garekin denaiten duzue. E, bat dira, kanta batzuk Shabik bakarrik ematen ditunak. E, gero kanta batzuk ele, bak, nik ematen ditunak bakarrik. Mm -hmm. Ezintzen dena lan du uh, iru kotean edo bikotean. Eta gero kanta batzuk ematen ditugu uh, iru kotean. O bat ere koruak dira. Edo uh, xabi eta Beñatek bikotean ere. Mm -hmm. e, eta batek, beraz ikan bezala, uh, Beñatek iten du zigarrioz-amarrioz. Os, Blazkantuz uh, eta Shabik gitarrekin oso politan zuen dugu gero. Sorpresa. <laughs> mm -hmm. Tizorak giteen duzu, hola. Biskaren aiek ez dakite. Bai, grabatu ditut, behitut frogak. Eta biar ketuzanko ditut zue, saspitritan da, holi da? Holi da, hitzordua saspitritan, after work dela koa. After work, yeah. Bizikiko zaitarra da holi. Ba, holi landa, telatzea, eta hertzea, pinta hon bat, galardobelezzi bat, baihodu beti. Eta, antsilut erratea, baina izango da, suan nautik dj bat? Il serait un si doute. Nickel. Bah, il y a un Facebook que je m'attendais. Et notre grand dico serait dit qu'à Marc va 20 eta Euh, serait-il sous état Biscaye Anayac, c'est c'était projet tout autant ou la certitude. Et aussi c'est Laguna Guira, et ta veras Henri Jean Bessala, l'hémisico sur Tagarena, c'est Et il y a un phare en toile lagunak gira, eta behin urso popen ginen, eto gizten mobidik, ezboi bilbotaxa, jizton artista, eta jozuen sotagaren bertsione bat. Eta abiatu zen ideea egiteko, be, talde zonbaiteri, omenaldi bak, edo hola, eta pixkanaka formatu zen ideia eta horretan horretan zuten sotagak, erzutakar, eta horretan eztainak horaz. Eta gu giren, heinauten lagunak eta musikariak guri eskatu digu, eta eurte uterre hagin beste musikari zonbaiteriak alegin zela, E be guk baia tze jan diugu hola nona dut nola antolatu da karlana sonxtian ba dernier auta, kantu o taqueta ne eh, partrakatu eta gero azken garaian e bere bildugira e, ta kitzumatatsaldes lanseko canto aquel gaheki na utxakats emaiteko bispairu hutsats emaiteko koruak e, gei zekoa harmonika solo batzuk eran mm harmonika -hmm. eh, itzem eh, batitu eh, xabi oso shongi bai gero bere hala solidité voilà kazu yotsenoi ah ikusko baiia ya surpricha tout kristine matsuk et ça monte la bisca de Italie biar euh seranen noiz noiz a chez sister de la neanortareko u uste du benduan benduan benduan ina utek e, jant sigura ta tu sola eta ea gu ginen E, bera ala er, erantzun genioan baiatz, eta asigin, ni asin nintzen abenduan kantuak entzuten eta entzuten, eta nire pixkat aukerak egiteko. Hai. Eta gero bai egu behiko gara jochtan hasi nintzen pixkanak alantzen. Bakotxak uh, 6-azpik kantu hurri uh, Nik horro uh, tarat menitut uh, sohtzi eta sialik bederatzi. Ahoi, adrikulu zei zainan Bai, bai haurria. Ba. Boan gero kantu motzak dira. Eh? Bai. Ba. 2 minuta haza, hien ez dain motza. Je me le tais. Ouais ouais, Bilbao unique completé ma toute unique et soutenu dans le Shakraykin, bah, mais mots ça dit là. Et ça te gêne shame you tous quand tu as que Jacob brasord la herdia. Là où il avait été sorti quand tout Lancéco, la brodaes. Bah, et ta Yakines a dit que vous la beste de uh, près toi qu'elle avait beste près toi Atsuk. Euh dis <gibberish> qu'avait hier placer tout de la goutti, mais là il y en Zinez, Sinés a implacer hasen sut uh, sentitu uh, egin barra bat edo bete barra bat besala. Ehm, mm. um, baina ta kontu hases lenik xabidan kontuatzen zugu dago, orria. da jengoa da. Nahu beltzake. Ben, ez dut ere, eta ez dut beste beste ajo batzuk, <laughs> tantu zagian edo ahoztikibazuk batzuk, beti la urak. Ba, dugu eta gora dugu ukusteko zer zer genuen geroan betan. Mm. Begira datz aurituak, burut ditugu plaza desolatuetan, gerra gara hien behatxuak, haidea, Dara Urelcak, iba duia ahauka oh, gureta ed zatikा this championsko. Aik, higien e Job tren kiopedi kita. Alti dira hausen duaret, dikolog nazwa Fiveker Urelat Katтьсяiff. Aha dertkei engin나�o ridexetara. Gero biraz juga, kakabela guztizuniak Seattle mir Tiger Gamaya. Da emak, berani04. Sen gisa? Hulida, bai en feit, grabatzen dugu, xe horri zaiteko, euh, hau mm. txak, euh, ongi direla, edo kendu berdegu labat, edo, voilà. hatu ah, berdegu labat, zerbait. Zert, anor entzun dugu zerreiten anor. Ebe Xabi gitarraz eta hautsu nagusia, eta gero nik bat suak iten dituen hautsarekin. Ados, Et... Gitar no es, es? Es, es, es, es. gitarra antzinean ere? Ez, ez, ez, ez, gitarra bakak bat, harmonika Xabi, eta gero beinat hautsu hau gorak. Ha, xabi ez zuen hautsa, gitarra eta harmonika? Bai, denetarik. Eze, tipua. Orkestra gizona, <laughs> ezen duze, <yuse. Arra, laughs> talentua duzu nean, talenta duzu, he, horre da? Eta horrek ez du guen Ez egin eh, uh, egun oaktan eh, kanpoan ziren. Harru uh, eh, edekaz, zena, <laughs> zuten bad harru edekaz ere, euskalik gian. Larrubeltzak la da kanturi, um, azken bat entzungudugu eina ut entzuna entzin, eina utak aurkestu kodugu, aurkestu du, pampe, imerkapidearen mikroan zergzango den gabaldi, hori, denago uh, pakean, antsiut, eh, izena? Uziak Pakean, Uziak Pakean bakrik ez duen, maizena ez paketan zertezak ezagutzen dut. Zer haiteko, um, kantu giburuz, haitik kantu hori, hori da xabirean autua ere? Hori ba, da xabirean autua, hori egin behar zen. Horako kantaak ehetxo bezala edo mm. entormena bezala egin behar dira. Zin zuen zuegen aldi bat hori egin gabe. Panto ezagunenak es, dira. <laughs> Entzien dugu berada Pakean uh, utziarte, eta epatzen dugu onduzik, eta gero entzien dugu eginaut uh, alfarro. Uh, antolatzailea, aipatzen bere gauldia, zantzi, e, Facebook hori aldera, doitea, Bozgarren aldiko traten hundela, baina, nahiko grantisoa da gure entzaiakitea, zuek zerpatsatzen zuhe. Pakean utziarte, ertzainak talea, uh, Tristan Murgi eta Bizkaianaiak, Stabibizkai eta Beinat Bizkaiek, Arturi Kixo eman kizunan gira zuzenean. Pakean Gure gaurko xebi den biehen kantoa ordan berak duko du hori, berada hor nauxiere. Uh, Bazen muskatrekin abitzi bat? Espikazen ligususzer den? Bazen kazu bat bai, baina teik dozen suen kazua ere. Kazua, baina bon, ez dakit sautzen <laughs> <laughs> Denek de entzuna duzu ebe, da zekinok zer den? Holi uh, da, bueno, nik artil beti egiteko bambuzkoa obedele egite mm hor. -hmm. Erdzen da bambu uh, puxkatxo bat, egiten da shiro bat, eta shiro tik nahiko urbira da baster bat, edo bat den boro bila beraz, eta tapatzen da sukeran duzu da dibideaz. Cigaret, cigaretak errotatzeko papercho bat, edo bezterazpastikosko poltsa bat hor. Eta elastiko batekin ongitinkatzeko, eta hor, beraz, soinua eh, du honek uh, iten. E bera, xoinu berezio horiak, kanatzen duzu uh, Shiroaren barnean. Bai, hori ez duzu... Uh, uh, uh, ufatzen bat duzu eta ez ezerpastatzen. Zuri marrituzu notak, eh? Dienak ufatzen du genetan, hori ezteko lehaldean. Eta ez da, ez da flauta bat ez, beraz, kanatatu behar duzu zinez. Um, en zuzen dugu belalarduan Enaut Alfarouar Questuko digu sertsango den Biarko Gawaldia Hor uh, eta zen dut Xabi Eta Mezatbizkai urtsango dilella Baina Enautek Oriante du Seketraitik Dore Et, etzen jala beñat hori zango zela, bihach? Etzen pentsatu, azta beñat uh, aita izan da berriki, biharen no. aldikotz ez pentsatzen, e, motibatuko zenik eta motibatu da, eta bon, kriston agutsa du beraz lagunduko gaitu, askoz <laughs> Horrai, isoren uh, gaurko skupa bihach beñat ezango dela ere uh, Lalo bihach ustatuan, angelun tzazpiak terditan eta ena ut alfarok digu pampirean, pampirean, mikroan zer den gabaldi hori? Azkenean, jo den urtean, hasi ginen nola... Seera idei batetatikan be gauzak bergin itolala begtu eta zageitik ez hartu kantu zagagak benan gure jok edo joka musikako kantu zaagak. eta pixka bat artistaa batzu gomitatu eta horiek bertsio akustiikoak egin, gure laurogeiga gemarkadako musika horrieri buruzzer. Otso gure gazte denboran entzuten ginituen talde horiek. Bai, ara, bon, uh, nik, eta hik, eta beste, beste anitzek, gaur egungo gazteek ez dakit beti Esta, she, segitzen duten, <laughs> entzuten orako musika. Baina, uh, pixka bat, ebe, bai uh, ara gure gaztaroa berriz uh, pixka bat, ekarri uh, zonbait urte berantago. Eta ordan jas, sutagarren kantuak izan ziren, eta orten, ebe, pentsatu duguz, gaitik ez segitu, xailan, eta are hertsainakei lotu gira. Edo lotu dira? Ba, egia gana, nik gauzagutie, nik, nik gomitak luzatu eta bayestatu eta lanak eman ditut, etxerako lanak a, artista hori yeri. Justo ki, bada bat, jaz ere horzena? Bai, e, Xabi biskai, ara, berriz uh, onartu du, e, eta eskertzen dugu. E, ez baita, lankipia, e, lanketa bat da, ala ere, denbora hartzen du berriz hartzea, eta akustiko moldean pixka bat bakarka gainera, ahots gitarrarekin aritzea. E, xabik gainera sartzen ditu batzutan harmonika doinu batzu ere, beraz, bon, be, ara, e, nik ez dut lan hainitzegin, horiek gehiago, eta ondotik, beraz, bai, Tristan murgi ere, e, etorriko da, beaz, ara, beste kantu batzuekin. Hau, gomita behia da, hau? Bai, ara, joan den urtean ere e, e, ezien izan zuen etorri, baina nahortengoa ez du utsegin, gu biziki kontengira, angelutik, horako bi gomita edarrukaiteaz, eta eta badakigu beren musikari kalitatea zoin den, beaz, ara, gau aldi polit baten mentura. Ja, libro zuten e, nahizuten kantua hautatzea, eh? Bai, bai ordan, askigoize, hasten gira, urrian uh, edo luzatua izan zaie gomita, eta e, eta behaz urritik hasi dira gogoetatzen, eta gero be, e, ara, mail e, mezu batzuen buruan, bakotsak txak finkatua zituen, e, pixka batzein kantu eginen zituen, ezeripikatzeko, eta, ara, ordan, uste dut, aurten, bai, orotarat, ama, ama iru, ama bat kantu, hong apailtu di behar ba sorpresa bat ere eginen digute beraz, hori etorriko diren entzat, urbilduko diren entzat datorren ostiralean. Gio, bada DG bat, unek ezitu bakarrik ertzainak ankantuak pasatuko? Ez, odan e, gau bukatzeko, e, DG Gorbatshov behaz e, gomitatu dugu ere eta, e, bon, ahalo e, usu aizan da, jadanik, baina, e, do ostiraleko ariketa, e, izanen du piskat bereztiagoa, da largoi garr hamarkadako laroita hamarkga gen hamarkadako be musika, euskal musika eta pasaraztea, ara gure hogoitzapenak bertze emozio bilakatzeko. Ah, beti leku hortane eh, epatu duzun halo biharre eh? leku ezoikoa da? Bai, be, da, mon, gela txiki bat, bon, ostatu, denda ostatu bat, e, munduko garagardoak bertan erosteko aukera bada. Egunaz denda egiten du, eta gero haste bukaerako aratsetan ostatu bilakatzen da, eta animazioak irregularki proposatzea ituzte. Eta beraz, be, ara, gaurkoan, fea, martxoaren oita marrean, hasteko araikin mua ikastolaren alde gaualdi bat antolatzea ere onetzi dute beraz eskerrak ere alu bieko langiletan agusiari Za, bada sartzeik edo pagatzeko? Ez ez, sartzeak itoik da, e, eta gero bada diastak polit bat nahi duen arentzat, hor garagardo ezberdinak izanen baitira, eta diatekoa ba, ere segurtatua hor angeluko zera aurzainetxeak, xokotipik, beaz taloak eta proposatuko baititu. Ordean, Martxaren, goizik asiko da, atik, eh? Kasik aurrekin ere joiten narko da? Ordean, zazpiter aintzina da e, emana gomita. E, Konzertua asiko da gehiago sortzietan, sortzie sortziak, sortziak amabost, berbaita beti amabat minuta artista hoiei e, martxane maiteko. Baina, bai, astapena, go, gaualdi astapena, ere zer gaitik, ez, A, ara aurrekin etortzeko parada pulita. Unxa, erzainak gau al dia. Uztirak gau juntan, uh, Tristan Murgi, Xabi Bizkai eta Dijik Gorbatshov. Ekin, deia, pentsatea, ondo, kurte, koari? Ena, onta doa? Bai, bai, bai, bai, bon, bai, zehenda bat bada, bada, zehenda, beltza batzuk gehiago dute, baina ez hor, zehenda bat bai, auge ikusia, eta ez dut emanen behar den tenorean jakinen duzu, baina e, uste dut urteroko itzok du bat asigirela finkatzen, eta eta ara, artista gehiago ere parte hartzeko gogoa erakutsi dute, beraz ikusiko dugu ere nola segituko den. Arabiak atxean, mangeluko lauro biako statuan, Tristamurgi, Estabi Bizkai, eta behinat Bizkai, eta DJ Gorbatsof hori dira iruak eta lauak, ere gaualdi hori animatzeko, galardo honarek ondoan momentuko osigitzen dugu kantu batekin zuzenean, bosteun eta irurugaita lau, ez oker, hori jentzun dugu, zurekin azulekin, Tristamurgi, goazen. Otzama igabe bat baino latzago. ta hurteak egun baino geio, boste hun eta iruro goita hau goe huts, xamina zan baltze. Batzuen ustez, ordaintzen intzen Da gokien zigorra Maite duten entzatz beriz Askatasuna izea Baina nori norkulertarazi etxean zaibakarrik denari. Boste uneta gilu logo itala hau, taupada gehiago geure bihotzia. Hotza maigabe bat baino latzago, ta hurteak egun baino gehiago, Boste uneta, iruro goita lau Oe huts, xamina, zambahaltzen Batzuen ustez, ordaintzen intzen Dagokien zigorra Maite dutenen zahat Berit, aska taso nahi zean Baina nori norkulertarazi Etxean saibakarik denari Boste hun eta iru logoi talau, Taupada gehiago geure bihotzian Geiago, geure bihotzia. Boste honetai, erudogu eta lau kantu tristamurgien zuten genuen. Uh, Ertzainak talaren omenaldiz egiten dugu, gure garko iso makizuna eta bihar izango da kontzertu osoa eta bizkai anaiekin. Laule bihar ostatuan angelun zazpitegitan, ta hori angeluko kimoa ikastolak antuaturik. Boste honetai, eta laup. Precha un copulada, pasa un otro momento hortana. Bai, momento hortana, pero izan dira gora berak, batez ere gora, baina. Bai, gutxaburri na bai. Irubuntu pikostutz. Bai, beraz, bai. Bai, ana ibaie, a sortiu un paschate gora tussen, baina. Bai. Eh, seraiti gaur, baina binu terro, notre infolove, eh, ta Eta ba, emblematikoak dira eta hitzen aldetik egin bezala ezberdut hitz horso askaxak, horso politak, beti zailada diohatzea gai politikoak, gai sosialak, edo, bai kritikak hitz egin zuztralik. E, biziki zailada hitz e, zuzenak, hitz zonak. Zaten, bakizu e, nahi duzu, nahi gehertzen zaitele, nahi dutala zerbait denunziatu, mm -hmm. nahi zerbait edazten, xalatzen eta huartzen zila bortitza dela. Edo ez dela aski boitza, edo sora poli poetikoa edo ez dela aski poetikoa edo.txan mm -hmm. edo behar dira itzonak. Ez da in ejeziazteko uh, kantu politiko bat eta genera ere uh, kontratzen baituzuk, ez uh, daki klas edo betzeeta le batzuekin zinez uh, politiizatuak jate mm -hmm. dituzten grisez gestoton gestoitzazak sinbilak baina uh, ibilitzen dienak, Eta hori da zinez pario bat, eta nik uste hori altotu kantuak eta sabik behar din. Kristo dira eta sinpreki ontsatzen dute uh, bat oso polita. Um, Lorten bat, gaitzen zaigu bakarrik, tostu dut alatuko gure programa zken momentuan. Uh, Zut dugula demora eukaren zure gaitzen bineiten kantuan, zuteko kursatzen dizut, zure uh, laugarren kantura, pasatzea, direktuki, uh, I FOLZ, I FOLZ, I FOLZ Oh, berdin, da, kanto Lishest oso oso zahar bat, eta bertsalere beha zekla staleak ematen zuen, maien ez duberak sohtu. Zien ez sohtu izan zen lehenago, eta beraz lehenago bezala, no time for love bezala, eh, titulo inglesez da, ez da ezer inglesezak egertzen. Ogan nik egin endut coberz bat, mai? eiek egin dako coberz bat engendik, beraz <laughs> ezpen txako dugu. Ta biak kantortan, sabi geituko ditu armonikak. Eh? Ara da, Oan, ez du da, bi harriotea, bi ezazpiak eta ereditan. Um, Idu garen, laugarren kantua izango da gaurko tristam hori den zat, zure entzun ere beinatenak eta, eta gerzkoak, eh? erzainak taldearen uh, gerzko kantuak, zure gaitzaz demarik ez dugu kanen dena entzuteko. Uh, Neku fitepa stama gure uh, oren hori, borita abmoz minuta, minuta, galila, dianik or. Facebooken, uh, utzi zuen mesuak, zerpanchatzen uh, du zuen erraiteko, uh, formatu urtaz, zuzen anga usak, nik pertsonalkine eituzke beriz olako ursak egin zuei erraita maite du zuen ala ez, moentuko I Forth The Law, ezkeratenuk txegurazki, barkatu urtainak, The Law entzuten dugu, bela la suzen Tristan Morgik ebanik. I uzkipean arriak sehatzen eta legeak itxon, eta legeak itxon. Dirua behar baita ez ezer, eta legeak itxon, eta legeak itxon. Maiteak utzita ahulna gonerak egindu, izan nuen eskari kederrena, Iztiak utzita ahunago onerak egindu Izan noen eskalik ederenan Eta legeak ito, eta legeak Te kalean lapurtzen, eta porcente tal legeak y yo esta legeak mai chagaltu 하나 bai po saere eta y yo esta legeak y yo mai taku sita a ul nagonerak egin du isa no en escar Guzita ahulna gohonen rak egindu Izan duen eskalik edarena Eta alegehak itxo Eta alegehak Eta lekeak, hitzohon Eta lekeak, hitzohon Eta lekeak, Urega auxko lau garen Kantua suseneana I found the low uh, da erzainak taldearen pertxuaren uh, pertxua bertsioa, entzuten genuen zuke manik Tristan Murgi uh, nait tuskaipatou bihare liko dituzun uh, muskatresnak, hor hau susule uh, gitara folka Bai. Eta, ekarri duzu, ere, hemen, ez duzu erabili zure... Klasikoa. Gitarra, klasikoa. Uh, Mitikoa. Hori eipatzen dugu guna dola hilabete bat, da, horri Zure mankizunean, joita azten dutzu, kere diska, duzu kere dizka, terazula dola hilabete, bi hilabete, horrein? Ba, hor, txaila, estapeenan, bai. Txaila, estapeenan. Hor, txaila, biko duzu, biak? Folka, batez ere, kantungu uh -huh. zietan, no, hor, atxuntan bezala, salbu, aitojmena kantuaren zate. Uh, biak erabitzen ditut, zenta hor diurztu da doinuagatik. Afinatu dut uh, folk gitarra G doinuan, eta klasikoa Mi doinuan, eta beraz, nera hau txaren zat. du funtsan? Zer alatzen du, uh, uh, du <laughs> erztainak eko kantariak biziki gora kantatzen du, nire Ash. zat. Beraz, behartu izan naiz pixkat moldatzeko, eta ere, badira kordio batzuk folkarrekin, atelatzen inak politago, beraz, atxikitzeko akordeoiek, nahiago nuen deja finatzea, Transposizioa egin baino Patsen genuen hostion Noitzen da hori Kazua Eta altzeman boi ituku kazua Baxati bat opastentzen Ea gitan dibu uh, sun Entzuna sizerden kazua bat Tiri tiri tiri Tiri tiri Tiri tiri Tiri tiri Tiri tiri Ko estudiena kentsunu de sola ko spart ta en toute night en sola tutu tutu. Bai, ule ule tutu uh, <laughs> <tantanbezala. Kiso? laughs> da, cis tuata os Eta hor gainerdu do norc kantatzen du una pizkata on duela. Bai, bistan da, ez kantatzen ere. Eh? Eske xa? Amar <laughs> uh, minuta, giretzen dira, ez da ere, amar minuta, uh, zure azken bikantuak duko dituzu orain eta urrengoa da, eta zer ez da berdin. Zer ez da berdin, hori da, da joken ugoran ez dira diruik irabazten eta erratein zuen nago, bebai, gauhe gunere erretarizu bat in <laughs> joken ugorak ez dira. <estora. laughs> ino deos ez tola deustarako bario deus, ez deus, da egiten hori xoxa irabasteko sotuste <laughs> gorko azken bikantua zango dira Tristan Morik eh, emanik konzertu hoxo ikusteko bigar lalo biar ustatuan zaspiter ditan Tristan Mori eta Bizkai anajak eta uh, DJ, DJ DJ DJ anzidut uh, DJ Gorbachev Olia, DJ Gorbachev miskert Tristan raten zidan zuek ushe baina mendena ikusten uh, da azken bikantuak eta bitako lena zango da taser ezab Adian zuten dugu berela Tristan, murgi zuzenean. Heke Yeah. Ez dute zer Ez dute zer Ez dute zer inoiz? Ez dute zer inoiz zuri. Esateko, zurri esateko Oitu rasko egun karieta Irratiek eren Ez duketen Obe eginen Obe eginen Euskadien roken rolak ez du inoiz Dirurik emanen Inun baina laiago izanen da Ta ser está verdín, ñu baña la yago hisanenda. Ta Berdin. está verdín. Ñu baña la yago hisanenda. Ta ser está verdín. Pa la pa la pa la pa ra pa la pa. Ta Ezin zaitut, ezin zaitut, ezin zaitut inoiz Ezin zaitut inoizu, bizxitatu, bizxitatu Munduan ez dako kororik, ez zeruan ere Ni bezain gaizki egine lukenik, egine lukenik Erskadin roken rolak ez du inoiz, dirurik emanen En un bañala yago y sanenda Tacer está verdín En un bañala yago y sanenda Tacer está verdín En un bañala yago y sanenda Tacer está verdín Pa la pa la pa la pa la pa Tacer está verdín Pa la pa la te zer esateko ezin zaitut bisitattu horke horrak ez dizu dirrurik emmanen Ta zer ez da berdin, innon baina laiaago izanen da Ta zer ez da berdin Innon baina laiaago izanen da Ta zer ez da berdin Noiz joango gara jamaitara. No hizo banco garaja mai cara Ester está verdín, ester está verdín, ester está verdín, ester está verdín Zerreza berdin, kantua, uh, zure gitarra atsik gitzan dutzu, betsatzen dute. Bos minuta egoten baitira bakarik gure emankizuna bukatzeko. Uh, gitarra zahalatzen zu, zure azken kantua emaiteko, ari tormena da, denek zautzen dugu kantu hori. Uh, mitikoetarik mitikoena dela, do bederen uh, erzainakena. Biach noski, emango duzula atzik iztan kantu hori. Hogeita azten dut asken aldiko, zazpiteretan biach ahratxean, geluko Kimoa ikastorak uh, emanik, badut azken aldera bat, zuretzat, uh, kanturi uh, genaintzin, diakene nuke, eman uh, dituzuzuk, beden lau hilabete huri dena prestatzeko, xabik uh, eta beheatek gauza berashu haski, itxoen dugu gauza bat, uh, den hilabeteetan, berriz uh, gitarak, onterturi, diska bat, zerbait, zakit. Aipatu <inaudible> izan da, momentuko zertakigua gian bai. Ba, ba, dugugu, ba me, a, dugu gogoa <laughs> prezentatzeko beztetokietan, eta kusiko dugu. Kusiko behar biharko egin aldi zango den, eta eta e baki hartuko dugu. Zaino, oh, bauzue konzertu hori bat, hori Ma, mahtar dilo, kozera baita. Ah, Hala, hori hori da, hori da. Ba bukatzen dugur lan gure eh, mankizuna, aitormena, kantuarikin nola ez, nahi zuharik, hastan Hori da, hori da, hori da, Torrekaitza kaitza Uda berrin beririk eskuretzat Denborak aurrera eten gabian Taurain izine utxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu garan za Zenduk izan zaren laine bizizaren onena Baina norahin maitea lehen baino lehen u aska gaitezan Maitea lehen baino lehen u aska gaitezan Maitea lehen bai aska gaitezan Tristamorenko asko zen kantua zen hori uh, eztainak uh, taldearen aitormena den exegutuduguna uh, kantu kantu biziki mitikoa gure azken hitzek izango dira zurekin tristamorenik mileskertor zagarzikta susennan uh, uh, eta gatzik kantu guzti horiek eta behan bihartze zure Biagerte espero du traguna haitzekin na gurio ospatzeko. Eta hogeitazten dut berba gauza bateterako dela aurtik, beste kontzertu batzu, zakki goino biharko ikusteko, baina bere iki zuri diskatera duzula zuren Hirugegin diskatzen duzula dual bikotearen bigarren atala dula labite bat di bilabete bi uh, noen sorttan l guri? A ah, nerekin konser <laughs> edo band kampen internetean. Eh. Doben tu konseratu den detaile eta Spotify edo estakitzera setan. Momentu kozes. Ja no, no llevas toda bierku, estar dando su un concierto ori a koiteko. Ori da. I da ia <laughs> Milesker zuri irdoan entortzea gaitik, bia gaitik, eta entzuleik atentzuet ere. Milesker uh, gure segitzea hemen iso eman kizunean. Elduden hastean musikant segituko dugu noski, eta buru beltz festz uh, teleko taleko ez. Uh, festibaleko kidak turiko dira, festibala hori arok esteraz, da hastabuntan urrengoan emendik sortziegu nashiko da festivala hori, metal festibala, eta hori apatuko dugu, elduden astean buru beltz fest. Uh, milesker usiri, eta gaon! show sure.